Ons is bezig met ons reeks, nie my wil nie, maar inderdaad Godse wil. Dit gaan oor een herontdekking van Godse wil vir ons leven, persoonlik, maar ook op gemeentevlak vlak en selfs weier as dit. Ons thema van is God Godse ompaaie. Kan jylle gloe? ons het verledejaars totaal voorbij ons kan 111 bybels beskikbaar stel Marinda had net gesê ek moet toch noem die 55 rand is nie dit wat ek en jy in die winkel betaal vir die bybel nie dit die kostprys van die bybel as die bybel of die bybelgenootskap die bybels moet uitdeel en weggeen dan is dit die kostprys dit is waarvoor ons dit koop in die winkel by koem en al die plekke nie Um, ek weet, ons getuindescommissie is ook um, bezig om bybels uit te deel by die skole en die goeders, die graad 7 is, dan betaal hulle nie 55 randie, dan betaal hulle heel waarskend nader dan 100 rand, of selfs meer as dit. Maar ons het reeds 6148 rand gein, die twee geleent heer, en ons staan op 111 bybels, waar ons die Heere innig, innig dankbaar is. Die aanhaling rondom God sy so wil waarmee ons vanavond geconfronteer word, is precies dit wat, wat ons thema vanavond sê. God can use details to take you to your destiny. Die Heere kan ompaie gebruik om ons by ons bestemming uit te breng. Kom ons dink vir een oomlikkie, aan die ompaie wat die Heere ook in ons levens, in my persoonlijke lewe al vir my laat loop het. Somstyd steen my sin so dat ek kan uitkom by die bestemming wat God vir my in die oog het. Denk oor jou eie lewe. Denk aan die ompaai wat jy moes loop wat God dalk so vir jou beskik het om 'n weier draai te loop so dat jy het by die rechte bestemming kan uitkom. Heren, het is telk vir ons pijnlik om te dink aan die ompaie wat ons in ons leven moes loop. Het is baie keer nie ons keese om die ompa te loop nie. En toch, heren, as ons terugkyk, het ons hoopendlik al die inzicht langs die pad gekry om te besef dit was eindelijk dat ons best wil dit het meegebring dat ons uitgekom het by Godse bestemming vir ons leven Amen ons gaan net een enkele versie lees uit Romeine 8 vanavond as jylle jylle bybels wil oopmaak daar Romeine 8, jylle sal jylwaarskende kan raai wat sy versie dit is, Romeine 8 vers 28. Romeine 8. Kom ons bid hier saam. Heren, ons het nou gesing en ons het met die kinders ook bepraat dat ons baie keer verdwaal visies verdwaal is ons ergens in rei moet vakantie gaan maar op keer ook in die leven verdwaal, het is al die baie besluite wat ek moet neem en dat dit dan vir my voel of ek onweis is of ek nie al die kennis en die vaardighede het om die rechte besluit te neem nie. Heren, dit is ook om ons ook net nou gesing het, dat ons broos is. So afhankelijk is van u om vir ons die pad te wees. En al is die pad stijl, dank ons die dat jy saam met ons op die pad is. Kom ontmoet vanavond vir ons. Ons elkeen is op een ander plek, Heere, en ons reis saam met jy. Ons sit elkeen met ons eie vrou. Dalk juis oor wat Godse wil vir my leven is. Dalk juis dalk juis oor wat God sy roeping vir my leven is en wat die verskil is wat ek hier moet maak hier in Oud-Nikolaanse omgeving ons luister as jy met ons praat Amen Ek het die boodskapvertaling vir julle daar op die scherm die boodskapvertaling klink so ons kan nou van een saak seker wees God gebruik elke ding wat in ons levens gebeur om sy doel te bereik vir ons wat vir God lief het, werk alles tot ons best uit ons kan nou van een saak seker wees God gebruik elke ding wat in ons levens gebeur om sy doel te bereik vir ons wat vir God lief het, werk alles tot ons best uit. Vrienden, ons thema vanavond is God se ompaaie. Ek denk, daar is min van ons wat nie geirriteerd is, wanneer ons een route wil ry en daar skielik voor in die pad, een padteken wat sê, ompad. Je kan nie langs rij nie. Ek het net daarna verwees staan, en die koal is het nou so, dat daar wieke aan die pad gewerk word en um, ek het een wijkspeenkomst nou die aandag gehad en ek weet daar was nog ander ook, Simon hulle ook wat gerei het en toe ons daar kom, toe kan ons kielikie daar rei nie uh, en moes ons een ander route volg om uiteindelik by die plek uit te kom maar as een mens nou sou hierdie pad teken ignoreer en een mens sou besluit, maar ongeacht hierdie deetor pad teken, ek hou nou rechtheid aan, dan gaan jy in die moeilijkheid beland, want hulle die pad in een julle eend uitgegrawe, en hulle is bezig om een nieuwe fondatie vir die pad um, te lees, so jou ou karreekie so daar in die sloot ingeruit, en jy so gesikkel het om om uit te kom, so eindelijk is die pad teken, die boorkie daar om jou te beskerm, Ek wonder hoeveel keer die frustrerende en ongeriefelike ompad tekens wat ons in ons levens gekry het, eindelijk die God beskik is om ons te beskerm. Ons werk vanavond met die concept dat God ook door omstandighede met ons praat ook dier omstandighede vir ons weis wat sy wil is en wat sy richting hy met ons leven wil inslaan en ons kan ons self baie bekommernis en ongerief en vrees en angstigheid spaar as ons in die omstandighede waarin ons beland het ook sensitief is om te vraag, maar wat is God wil wil moet hierdie ombad. Wat is Godse wil, moet hierdie nieuwe omstandigheid, wat nou skielik deel, van my leven geword het. Nou iemand wat dit, terdee in die bybelse tyd, vooral in die nieuwe testament, dan nou beleef het, is ons vriend Paulus, wat hierdie Romeine 8, dan nou ook vir ons, um, neergepen het, so ons vernaand het kon lees in die bybel. In sy brief van Filippense, is die leesers verskrikkelijk bekommerd oor Paulus' gevangeniskap. Hy is in die tronk. Voor die leesers, voor die gemeente, is dit een terugslag. En Paulus kom in Filippense en hy probeer vir die leesers vertel dat hulle uit die anner hoek moet kyk na hierdie slechte omstandighede wat oor hom, wat Paulus is, sy pad gekom het. Want die tronk het vir hulle gelijk asof dit een hindernis op die pad is. Want kijk, Paulus roeping was om die evangelie, die goeie nies, moet mense te deel. En nou sit hy in die tronk, so dit is een hindernis, dit is een strykelblok, en die mense daarteen vastgekijk. En der waarheid was die teenoorgestelde eindelijk waar. Paulus kom sê, daar is eindelijk twee voordele uit hierdie slechte omstandighede wat oor sy pad gekom het. Hierdie ompad wat hy moes loop via die tronk. Twee voordele wat dit meegebring het. Die eerste een is, die evangelie kon onder die keizerlijke wacht verkondig word. Paulus beland in die tronk. Hy beland op een plek waar hy andersins nooit sou kom nie. Wie sou die evangelie aan die tronk bewaarders bring? Wie sou die goeie nies met hulle deel? Paulus beland in die tronk. En daar krij hy geleentheid, om met een ander groep mense te praat, wat hy andersins nooit by sou uitkom nie. So eindelijk is hierdie slechte omstandigheid, hierdie ompad, vir 'n een geleentheid om die goeie nies met ander mense te deel. Die tweede ding, die geloviges kon moed skep dier na Paulus' voorbeeld te kyk. Dit het hulle geloof versterk, hulle kon sien, wauw, maar Paulus beleef hierdie ompad, hierdie tronkervaring nie negatief nie. Hy sien dit as 'n geleentheid en dit versterk hulle geloof, dit bemoedig hulle, want Paulus is vol moed, en, excuse vir die Engelse woord, moet boldnes, verkondig hy die evangelie, in die gevangenis. Nou Paulus het nie gevra om in die tronk te wees nie, maar toe hy eerst daar is, toe ontdek hy, wat God, sy groter plan, vir sy leven is, Denk net aan dit wat Paulus daar die tronk gedoen het. Onder andere, ek klomp briewe geskryf het. Ons denk aan die briewe van Ephesiers, um, Philippense, Philemon, en later ook Tweete Mooties. Briewe wat Paulus terwijl hy die ompad geloop het. Via die tronk, hy daar was geskrywe het en as Paulus die ompad nie gehaad het nie so ons wat vandag hier sit, baie armer gewees het, omdat ons hierdie briewe van Paulus nie so gehaad het nie die tronk so ons dis eindelijk vanavond kon sê, was een goddelike ontwerpte ompad Maar God is soeverein. Soeverein beteken God kan doen wat hy wil, waar hy wil, hoe hy wil. Niemand skryf een God voor nie. Hy is groot en almachtig. En hierdie groot soevereine God is intens by sy wereld betrokken. Dis nie asof God die wereld geskep het en dit soos een oudtijdse wekker opgewen het en om daar eenkant op die kas staan gemaakt het en om self onttrek het en kyk hoe hierdie wekker afloop, hoe hierdie wereld afspeel sonder om betrokke te wees nie. Hierdie soevereine God is in ons wereld betrokke hy is by ons as sy kinders individueel betrokke. En omdat hy ook al die bybel ons herder is, en ons as sy kidde, sy skape, lei hy vir ons, en hy lei ons ook somtijds via een ompad om uit te kom by sy godelike bestemming vir ons. Ek kon nie help toe ek met die gedeelte bezig was om somme te dink aan die ompad wat die heren met ons gemeente geloop het nie ek weet nie wanneer die beroepingsproces begin het ek denk het was hier seker juni, juli toe die pre-advies by mekaar gekom het dat ek voer dit en, en verskoon nou my taal wat ek gebruik die taal wat ek gister en sondag ook gebruik het, dat ons moet menselike slimmigheid alles moendlik gedoen het, moet menselike logika om die kandidaten te sif en te kry vir een kortluis en vir een preek, en hulle geëvalueer en hulle ontvang, en alles wat menselik moendlik is, het ons gedoen. En ek gebruik die woord ons, want ek is deel van die gemeente. En toe werk het nie uit nie hoe vat God ons op een ompad? En met die ompad word een tweede beroepingsproces begin. En hier staan ek vanavond, as die resultaat van God, wat ook met hierdie gemeente, so onlangs soos die laaste 6, 9 maanden, een ompad geloop het, om uiteindelik by sy godelike bestemming uit te kom. God Godse ompaie kom in talle vorms na ons toe, in talle grootes. Soms praat God dier oop dere met ons. Paulus het schijnbaar een reis na Korinthe beplan, wat op die ouwe einde uitgestel was, Op grond van sukses van een bediening wat hy in Everse gehaad het. En miskien moet ons vanavond dit ook sê, ons gaan net alweer daarby kom. Die Heere geef ons oopdere, en as een bediening in Everse voorspoedig en suksesvol is, dan verander my sy plan om dat ek later na korrente toe te gaan. Maar nie alle oop deure wat God vir ons gee, is dalk sy wil nie. 'n Oop deur wat God vir ons gee of 'n geleentheid bly immers 'n geleentheid waar ons al hierdie pattekens nou moet kyk om seker te maak wat is God se wil. Die telefoonkie, raadpleeg God. Bel hom. Soek sy Sy wil, die toegeeteken waarover ons gepraat het, ek moet bereid wees om in te val by dit wat God vir my sê wat sy wil is. Die stille plek, die ris en die vrede waarover ons gestraand gepraat het, ons moet bid en seker maak, daar is en vrede in my hart, al voor ons ek by hierdie oopdeer instap. soms praat God dier toedere soos met Paulus pogings om die evangelie in Asie te gaan verkondig ons lees dat die heilige gees hulle verander het om so toe te gaan en eers nadat hulle hierdie toedere van God gekry het het God hulle na Macedonie toe gestuur en ons lees dit was een van die meest succesvolste sendingvelde wat Paulus besoek het So somtijds werk God ook dier toedere wat hy vir ons gee om ons te verhinder om na een sekere plek toe te gaan of om iets te doen. Daar is so twee hindernisse op hierdie pad om Godse wil vir ons leven te ontdek. Ek het net al daarna verwijs. 'n Oop deur of geleentheid beteken nie automatisch dis God wat aan die praat is nie. As Christene is ons lief om dit te sê, die Here het 'n deur vir my toegemaak en hy het 'n ander deur vir my oopgemaak, dis 'n geleentheid, ek vat hom. Dis nie alle oop deure wat noodwendig God se wil is nie. Dink aan Jesus in die woestijn en die versoekings en die geleendhede om die koninkrijke te besit, en alles wat die Satan aan hom voorgehou het, was duidelijk nie Godse wil vir Jesus, om hierdie oopdeur, wat die Satan vir Jesus kom wees het, om die oopdeur te vat nie. Een oopdeur, bly, een geleendheid, wat ek biddend moet oorweeg, of dit Godse wil is al dan nie. gaan ek terug na die woord om te hoor wat sy wil is, in termen van hierdie oopdeer. Raadpleeg ek een mentor, luister ek na die advies van ander geloviges, gan trek ek af van die pad en ek gaan sit daar by die risplek en ek bid vir vrede en ris in my gemoed rondom hierdie oopdeer. Bereken ek die koste waar oor ons later, in die week gaan praat dit is die eerste hindernis ons moenie ons laat vang dat die oopdeur wat God vir ons gee, noodwendig sy wil vir ons is nie ons moet het gaan toets en gaan vraag, jyre is hier die oopdeur van u of nie die tweede hindernis, ons kan omstandighede met ons emoties interpreteer in plaas van met ons geloof. Het is baie makkelijk dat persoonlijke begeertes vir ons kan keer om Godse wil te ken en te verstaan. Ons menselijke begeertes na gerief En na gemak kan ons mislui om iets te sien as Godse wil, wanneer dit nie is nie. Ek het vanochtend so ietsie daarvan met die dagbestuur gedeel, en ek sien hulle sit vanavond die. Ek het achtergekom, my OV6, Hylax Petrelbakkie, is, um, is nogal zwaar hier in die Zuidkaap. Ek weet of sy verstellingsverkeerd is, en of ons iets kan doen en hom nie, maar ek het vir myself toe gesê, ek sal vir my een ander motorfiets moet kry uh, om bykje op die plaaspaaie ook te ry, ek is bezig om my bankrot te ry, aan petrol, want die OV6 is maar zwaar, en my motorfiets, ek hoor partijmense klaar, raas te veel, maar kom uit 1984 uit, dit is padfiets, hy is eindelijk nie gebouw vir die grondpaai nie, En toe het ek vir my self gesê, ek moet vir my een ander motorfiets kry. En nou weet jylle werke manse kop. En ek het begin droom oor die ander motorfiets. En ek het begin soek, weit en syd. En ek het my sommekies gemaakt. En ek het op een tabellekie uitgewerkt. En ek het het vir my vrou gestuur, want ons neem saam besluiten. En, en ek het het so aan haar voorgehou, dat sy eindelijk nie anders kon sê as om by die gevolgtrekking uit te kom, jy moet om heen nie. Jy gaan om in termen van die petrol wat jy bespaar, binnen drie jaar gaan jy daar een motorfiets afbetaal. My begeertes, het ingeskop, ek wil een ander motorfiets heen. Intussen, het ek nie by die heren gaan vraag, moet ek een ander motorfiets heen nie? En tussen, bygesê, net so, een um, byzaak het ek die laase twee weke bieke aan my motorfiets gewerk, so hy is nou weer so dat hy een licht het wat skyn in die donker en sy flikker licht te werk en alles is weer, min of meer, op plek, so ek kan met hom ry. maar soos wat ek ook met ander gelovig is gepraat het en, en alle opmerkings gehoor het, het ek begin wonder, Jan, jy is een diabeet, Die winter is bykie langer hier in George as in Fredendal. Jy gaan nie so baie man die motorfiets kan rij in die winter nie. Moet jy nie eeder a ou bakkie of a dingiekie kry waar my op die plaas paie kan rondrij nie. En so die Heere moet my begin werk. En ek is nou nog op a punt waar ek weet wat die Heere sy wil is nie. Maar ek sê my net, somtijds is my begeertes, stel ek dit gelijk, ...an Godse wil. As ek iets wil hee, dan oortuig ek my vrou, dis Godse wil, dat ek hierdie motorfiets moet hee. Ek sal vaar die cijfers ook wees. En dan miskien die ander ding, vriende, wat ons, wat ons ook hier moet bijhaak, ...is dat die hele ding rondom voorspoedstheologie... dat ons in die tyd leef, waar, waar ons as christenen, dit, dit moet net blink en wonderlik met ons gaan, en, en ons geloof wat ons het, is eindelijk een versekeringsspool wat ons uitneem om al die zwaar krui, en die ompaai van ons af weg te hou, want as jy as gelovige siek raak, het jy probleem, dan is jou geloof te klein, jy moet net bid en dan weik die siekte, die siekte, Jy moet net vraag, dan krij jy een Mercedes die klas, die engine, die kleur. Jy kan maar specifiek vraag vir die heren, want jy sy kind, hy wil vir jou sien. Gaan kyk maar net die evangeliste uit die Amerikaanse context. Hoe blink en glittery dit is en hoe zwaar krij en ompaaie, en teleerstellings eindelik nie deel is van hulle verwijsingsraamwerk nie. Asof Jesus nooit die leidingsweg gestap het nie. Asof Jesus self nooit ompaie gekry het om te stap, om uiteindelik by Godse doel en bestemming van my uit te kom nie. As ek hier ompaie moet loop en ek kry nie wat ek wil heen nie, en hierdie ompad houd al vir my slechte goeders in, het is dan wanneer die haie slechte omstandighede my vorm. Want God is baie meer besorg oor my karakter as moor my omstandighede. God is baie meer besorgd oor my karakter as wat het besorg is oor my omstandighede. Is het goed of is het nie goed nie? God is bezig om met ons karakters bezig te wees en ons te vorm om hoe te wees meer soos Jesus. Ek denk jylle kan boektele daar oorskrywe dat omstandighede dikwils Godse leerskool vir ons as kinders van God is. Ons lere klomp lesse uit Godse woord in die omgee groepe, in die bybelstudie groepe waar ons ook al by mekaar kom in wijksbeeenkomste akademies is ons met Godse woord besig maar hy plaas ons in situasies waar ons dit in die praktijk moet toepas hy vat ons dier ompaaie na omstandighede toe waar ons moet toepas wat ons in Godse woord geleer het daar is vanavond goeie nies God is soeverein God kan die slechte goed wat oor ons pad kom hy kan die ompaaie wat ons somtijds moet loop tot ons best wil gebruik Dit beteken nie God is die oorsprong daarvan of die uteer van al die slechte goed wat met my gebeur of die architect of die beplanner daarvan nie. Die slechte goed gebeur heel dikwils in ons leven omdat ons in een gebroken, sondige werkelijkheid leef en omdat ons als mense ook die verkeerde keeses uitoefen sonder om God te raadpleeg. Maar God is soeverein. Hy kan ook alles wat met ons gebeur ten goede laat meewerk tot ons best wil. Om sy wil, sy bestemming vir ons levens te kom wees. Een laaste iemand na wie ek wil verwees en ons het nie tyd nie is ons vriend Joosef in die Oud Testament kan een ander dag weer oor Jozefse verhaal praat. As daar iemand in die oud-testement is, wat onpaie geken het, was het Jozef. Waar moes hy uitkom? Onder koning van die Egypte. Waar had hy begin as boete van wie die ander nie het nie? Wat drome gedroom het. Gaan so'n bykie dier jou, dier jou radwerk En denk aan die ompaaie wat Joosef moes loop om uit te kom daar wat God om wou hee. En dan sien ons in Genesis 45 vers 5. Staan daar die volgende, maar jylle moet nou nie slecht voel of bang wees omdat jylle my verkoop het nie. As Joosef wat met sy broers praat, want God het my voor jylle uitgestuur om levens te reed die soevereine God, waar die slechte goed wat met my gebeur, kan inspan, om vir my uit te bring, daar waar ek moet wees. Kom ons luid af, twee vraagies, hoe reageer ek op moeilike omstandighede, wat oor my pad kom? Hoe denk ek oor die ompaaie, wat ek somtijds moet loop? En die tweede vraag, is ek ingestel om te ontdek wat God Godse wil is in die omstandighede wat oor my pad kom. Paulus wat amper vanuit die ander hoek uit na sy, na sy gevangeniskap kyk en sy leesers sê, hierdie slechte goed het ook voordele en kom ons focus daarop. Kom ons gee geleentheid om gauw vir een paar sekundes net vir ons op die vraag te antwoord. Terwijl ons so met ons oor toesit, kan ons ook die dit wat die Heer op ons hart sit vanavond na om toebring. Daar is so een of twee goed wat ek som aan gedink het, terwijl ek so na julle gekyk het vanavond. Ek denk aan Karel, wat ons gister gehoor het, vandag vir een oog operatie was. Herman en Esther As ek doen die naam recht het wie sy kind met kanker gediagnoseer is en al een hele klompie uh, maande en een jaar of langer daarmee worstel, word ook in die week geopereer Pieter Kingon, wat ook in die week geopereer word, Marinda in die kerkkantoor, wat morgen ook uh, vir een pro proceduur in een operatie gaan. Kom ons bid sommer vir hulle en daar baie ander waar van ek nie eens weet nie. Kom moet ons soek God se vir ons lewe? vir ons gemeente se lewe? Jere, ons wil vasthou vanavond aan hierdie belofte woord in Romeine 8 dat jy alles ten goede laat meewerk ons wat die begeert het om jy wil te ken wat het soek wat het wil navolg Jere, somtijds moet ons die ompaie loop en as ons die pad teken langs die pad geseen het, dan is ons amper gefrustreerd. Waarom toe nou weer? Waarom toe, waarom toe luie hier die pad vir ons? Maar heren, ek weet, elke ompad wat ons loop, gee net vir ons een nieuwe perspektief op wie God is. En dat hy ons in die moeilike omstandighede nie alleen los nie. Ja Heere, die jy wil is ook somtijds die ombaie, se een leerschool vir ons. Ons wil ook niet vanavond kom toegee, oorgee aan die wil, die weet die beste. Amen. Mag die Heere ook vir julle sien met sy wil wat hy jy aan julle bekend maak. Mag hy julle verseker van sy teenwoordigheid as hy ons ook op die onpaaie vat om uiteindelik by sy goddelike bestemming uit te kom. Amen.